And next up, the Hungarian Hour. You're listening to Rutgers Radio on 88.7 WRSUFM FM New Brunswick and online at wrsu.org. A közepében állott egy sötét falat, alatt a sok álmod szűttünk, szép tavaszi éjszaka. szerelemről, koldosádról, Ábrahám Dózánk nem élt. Kiszkérdi padunkon ülve, rózsainyilás idején. tobo pesse possi És te megismerél engem, amiket... tesztek az emberek. Hogyha a szemedbe néztem, lelket csak nekem virult, és a kis kezedhez értem, a sátort harcot el. Éppen törvény, nem tudom, hová tünté. Elszállt a tavasz, a nyár is, és itt az ősz közel a té. Kertünk most szomorú árva, dalos madárkán szokott. Megirigyelte az élet, hogy miért voltunk oly boldog? Estét, kedves hallgatóink, mikrofonnál Sohár István, és megkezdjük a magyar nyelvi adásunkat, és mindjárt elmondom, hogy az első szám Cserkovics Béla dalaiból készült nagy lemezről játszottam le, és Ajtai Andor, egy híres, egyik leghíresebb magyar színész volt az elmúlt században, ő énekelte a hulló falevél című. Dalt, ami azt hiszem aktuális. Hát megpróbáltam ma délután összegyűjteni ezeket az őszi dalokat, de azért lesz vidám is köztük, nem kell bejedni. És szeretném akkor először is a műsorokat, olyan nagyon sok műsor van a következő hónapban, aztán karácsony előtt még több lesz, hogy ismertetni, a végén pedig majd csak röviden fogom összefoglalni. Fölhívom a figyelmüket arra, hogy most a következő héten lesz az 52. magyar protestáns bál, és ez november 11-én, pénteken este lesz, 7 órakor koktéllal kezdődik, majd bemutatják az új táncosokat, az új fiatalokat, aztán vacsorra, és a Scholarship Awardot, tehát az iskolai tanulmányhoz adott támogatásokat fogják ismertetni, majd tánc lesz hajnali. Ezt a hajnalt csak én mondom most persze. Jelentkezni lehet a különböző reform, magyar református templomoknál. Én elmondom azt, hogy a New Brunswicki református templomnak a telefonszáma 732 828 3165. Az Atléta klubban most kezdődik éppen egy koncert, ahol Nagy Ibolya és Tarni kis László énekel. Hát a ha hatra odaérnek, úgyis jó lesz még talán, meghallják a második felét a műsornak az atlétaklubban november 19-én is lesz egy koncert, szombaton este 8 órakor, Zanzibár koncert, ők azt írják, hogy Magyarország legnépszerűbb pop és rock zenekara. És várnak mindenkit szeretettel. Tehát ez a Magyar-Amerikai atlétaklubban lévő műsorok. A György Ádám Koncert, zenekar, bocsánat, koncert, újra újra Carnegie holban fog szerepelni. November 13-án este 8 órakor, és több híres Liszt fog játszani. Nagyon jónak, néz ki a, a műsor. Sajnos nincs időm, hogy felsoroljam az összes. Az összes koncertszámot, a jegyek kaphatók a Magyar-Amerikai Atlétaklubban, Pokornyi Lászlónál. Én úgy tudom, kedden és pénteken este ő mindig megtalálható ott a, a klubban. Most volt pénteken egy érdekes előadás New Yorkban a konzulátuson, ahol Vörös András tartott előadást a Vörös Iszapról, ami persze nem csak abból állt, hanem nagyon érdekesen összehasonlította ezt a magyarországi ipari balesetet az amerikaiakkal, és ez nagyon érdekes volt mindenki számára. Következő kedden, most következőken november 8-án Vizi Szilveszter, aki a Magyar Tudományos Akadémiának volt az elnöke, előadást tart a Magyar tudományról 2011-ben az előadás a New Yorki Magyar Ház könyvtárában lesz, november 8-án este 7 óra 30 perckor. A Magyar Múzeumban múltkor volt, említettem ezt, hogy október 16-án egy nagyon érdekes kiállítás, nyílt festmény kiállítás az impressionista magyar művészek munkáit mutatják be, amely egy magán alapítvány most kölcsön adta egy fél évre itt a Magyar Múzeumban, úgyhogy érdemes megnézni, mi ezt láttuk és nagyon jók és gyönyörű képek vannak ott és sokat lehet tanulni belőle. A másik rendezvény a az alapítványnál, amerikai-magyar alapítványnál november 16-án este 7 órakor tartja az alapítvány az évi George Washington díjkiosztó vacsoráját a New York Waldorf Astoria Hotelban. Az idei év kitüntetettje az amerikai-magyar intézet munkát kezdettől fogva irányító igazgató dr. Molnár Ágoston. Ezt csak azoknak mondom el, akik nem tudják, hogy általában évente kettő-hármat szoktak egyszerre kitüntetni, és most ez egy nagyon nagy megtiszteltetés, hogy Molnár Ágostonnal együtt nem fognak mást kitüntetni az egész este, csak őt fogjuk ünnepelni. A foundation Molnár Ágoston kezdeményezésére magyar származás egyetemi tanárok, egyesületi vezetők alapították 1950 ben 55-ben abból a célból, hogy ápolja népszerűsítse a magyar kulturális hagyományokat az Amerika Egyesült Államokba. Kezdetektől fogva Molnár Ágoston ott dolgozott, hiszen ő hozta és építette föl a 3 millió dollárt érő épületet, ez a legnagyobb magyar intézmény Amerikában. Molnár Ágoston 2010. augusztus 31-ével nyugdíjban ment, de ez nem jelenti azt, hogy megszakadt kapcsolat az alapítványjal, az igazgatóság társelnökévé választotta. Kedves hallgatóink, aki el szeretne jönni erre a vacsorára, és ünnepeljük együtt Molnár Ágoston, hívják föl az alapítványt 732 846 57 es telefonszámon. Megnézem, hogy még van-e valamilyen eh, hirdetni való, de azt hiszem, hogy egyenlőre ez is elég, és a végén majd megpróbálom, ha még marad idő, akkor a, a, gyorsan végigfutunk a, ezeken a rendezvényeken. Aki most nem tudta leírni, akkor addigra papírceruzát keres, és, és majd akkor kiderül, hogy mi az, ami elmaradt. Hallgassunk most akkor egy másik nagyon szép ö, őszi számot, és egy nagyszerű, az egyik legnagyobb leg, magyar ö, opera énekes. Sokan nem is hiszik, hogy opera énekes, hanem azt hitték, hogy csak népdal énekes. Sárdi Sárdi János fog énekelni, és hallgassuk meg akkor ezt a a dalt. Elpihant a nagyvilág, elpihant a ló Én you. gollólagi gollóm. Nagy magányos volt gollómb, Talán súrsel átlók lelkem messzi áll Lenn az égen millió, Szent János bogár. Magadű, most minden aag és a csend zene. Ezt a csodálatos dalt Sárdi János énekelte és a kaloteszegi Madonna című filmbe ez a világháború előtt, az a négy év, amikor szabad volt Erdély és a Kolozsvári stúdióba készült a kalotaszegű Madonna és a főszereplője, az egyik főszereplője Sárdi volt és abba a filmben is énekelte Nekem nagyon tetszett, mint egy őszi dal, hogy elviszi a rózsalevelet. Kedves hallgatóink, november harmadikán emlékezünk szécsényi István nemes, arról, hogy szécsényi István nemes adományt tett a Pozsonyi Országgyűlésen 1825-ben. A Détán felsőbükki nagypár Sopron vármegye követe kikelt a főrendek ellen, akik hazafiatlannak nevezte. Szerint a mágnások a jövedelmüket csak kártyára és más haszontalan dolgokra fordítják, a nemzet java nem lebeg szemük előtt. Nagy pár beszéde óriási hatást a jelenlévőkre, akik közül Gróf Szécsény István cáfolta a mágnásokat, ért vádakat, és minden jószágának egy esztendeig egész jövedelmét, ez kb. 60 ezer forint volt akkor, ajánlotta a tudományos Akadémia megalapítására. Ezt követően többen nagyobb összegekkel támogatták a Magyar Tudós Társaság felállításának tervét, amelyről végül is az Országgyűlés 1827-ben döntött. Kezdeményező Széchenyi érdeme elvitathatatlan, és ezért ő tekinthető a Magyar Tudományos Akadémia megalapítójának. Na most ehhez kapcsolódik még az a hír is, hogy 1997 óta a Magyar Tudományos Akadémia november 3-át kinevezte a Magyar Tudomány ünnepének. Hivatalosan azonban 2003 óta ünnepeljük minden év november 3-át, amikor a Szécsényé ezt az összeget. Szeretnék majd egy verset lejátszani Szécsényivel. Kapcsolatban, de a versnek a, az írója Í és Gyula, aki viszont most volt neki is a, a születésnapja, és e, így a kettő nagyon jól összejött. 1902-ben november másodikán született Í és Gyula József Attila e, és Kossuth Díjas költő, műfordító, kiemelkedő akutársa, puszták népe című szociográfia, valamint az ozorai példa, amit múltkor már, ha emlékeznek rá, szeptember elején, szeptember közepén játszottam le, maga így és Gyula mondta el. A Fákjalánk című drámája, és ő írta a feltámadott a tenger című filmnek a forgatókönyvét. Tulajdonképpen... I. és Gyula volt az 56-tól haláláig a magyar nemzet lelkiismerete, és mi otthon Magyarországon ezt nem is annyira tudtuk, mint külföldön, hiszen az 1956-os forradalom idej alatt egy irodalmi újság jelent meg, és ebben jelent meg az ő az ő verse, amit az egész világ magyarsága ismert, csak mi otthon nem. Én, amikor kijöttem 83-ba, Fekete Pálné Éva, aki a, a far zsebébe hozta ki ezt az újságot, és utána itt kivasalta, és lemásolta nekem, és én is megkaptam ezt a, ezt a számot. Tehát Így és Gyula, ugyanúgy, mint egy hónappal ezelőtt, amit most szeretnék megköszönni, hogy néhányan dicsérő levelet írtak be a Facebookra ezzel kapcsolatban, hogy, hogy ott két magyar embert is kiemeltem, akik példaként szerepeltek az elmúlt időszakban, de Í és Gyula pedig a 60-as, 70-es években úgy érzem, hogy nagyon sokat kiállt Magyarországnak az érdekeiért. Én nem akarom a, az ő teljes életét most itt ismertetni, hiszen minden évben el szoktuk mondani, de ezt a versét és utána még egy verset fogok lejátszani, amit már nem ő mond, hanem hanem egy híres magyar ö, versmondó, Galán Géza, fogja elmondani az Árpádot. Tehát akkor hallgassuk meg most ezt a két ö, verset. Jogba burkolt közölnivaló, vigaszom lépnem e szép értelmű sok vason, egész mozgó testemmel olvasom, kézzel érinthetek egy győzedelmed. Ledönthették, amit ő megteremtett. Akár a jó fa tőből újra serkedt. Egész lényemmel értek valamit, valami boldogító igazit. Így szól a szívhez. Dehogy hal meg a gondolat, míg ember él a nap alatt, itt mindig híd lesz. Egy eszme itt látod örökre működik, mint csoda óra. Pedig csak ember volt, hány elbukást tudója a fölhúzója. Gondolom rájöttek hallgatóink, hogy a Széchenyi hidról volt szó, hiszen ez volt Magyarország első ilyen legnagyobb hídja, és... Legnagyobb Ez volt a budapesti első híd, ami összekötötte Pestet Budával. Most pedig akkor hallgassuk meg az Árpád című verset, ami szintén egy nagyszerű történelmi tanulság és vers mindenki számára. Ezt fogom most betenni, és, és Galán Géza fogja elmondani. Árpád Halmot is alig látott az a nép még, s most égbebökő sziklák és csúcsok. esős október végén hósúvog, jégrök csusszantja a léptét. És nincsen út, csak összegyúlt lucsok a szurdikokban, se ösvény, se lábnyom. Törik a kerék köves patakágyon, bukik a síkföldhöz szokott tulok. S rahanni kell, előre bármi áron. Tegnap megint nyomukba lovagolt már egy hadbesenyős bosszúálló bosszúálló bolgár. Tovább, föl arra, túlra, bármi várjon. Alig volt nő, alig egy csacsogó száj. A bosszúállás nem kegyelmezett, lének se voltak. Minden elveszett, mi összetartott. Bíró, jós, pap, oltár. Egy csapat özvegy férfi, s egy sereg árva siheder. Ez volt a magyarság. Ez asszonyát siratta, azaz anyját. Így érték el a legfelső hegyet. S ott érték csak a baj igazi nagyját. Nem volt kilátás, de ha léptek, mélység. Köd volt, s a jövő benne csupa rémség. A holtakat a csupasz földre hagyták. Mert nem lehetett itt se pihenés még Nemzet Jobb volnatán szétoszlani Fusson rossz sorsával Külön kiki Nem méri ukkó olyvadul ütését Ha nem zömre, nem törzre mérheti Repüljön szét Mint isten lángja ért fa Attila király vére maradéka Ezzel töltődött szív És észteli Lám vezér is Mitől olyan néma? Mert az volt Árpád, hogy szinte földre érő lábával visszafogta törpe, ményjét indultában a szakadékba. A tiszta volt, hogy gondoljon előre. Mit gondolhatott? Míg lehúnyva ferde vadmacska szemét megpróbált egy percre az eszével belátni a jövőbe. Ha megáll itt egy bősz lesz, ami leszre, Tán visszajuthat a rokonvilágba. Ki visszajut majd, örökös igába, mert legkutyább, ha a testvér kötöz le. De hogyha mennek tovább odaátra, mivé vál ez az özvegyárva nép vadidegenek közt? Egy nemzedék, s idegenként visszajön magára. Lehet új otthon, lesz új feleség, ő az urái, de kit szül a gyermek, Idegen arc lesz, és idegen termet. Keverék lesz, s majd nem is keverék. A csóktól szinte melyet rálehelnek, a latin, a szláva, germán anyák. Elveszti a bőr sárgás aranyát. Kisímul a szép hiusszem szögellet. Lesznek minél jobbak az új arák, lesz méhük annál mélyebb temető. Ott enyész el a napfényként sütő, mongol mosoly, a hun pupilla láng. És mind a jel a szívmelengető Melyel halott apádat kelti létre Törzsednek örök életét ígérve, Újra és újra minden csecsemő És úgy élni Szívig lehántva Mi végre Eldobva testet, lelket Mert a régi isten is a maga arcút segéli Mi marad mégis Mit kapunk cserébe Ez furhatta bár szóval kibeszélni nem tudta, ez gyötörte a vezért. Még meg nem lelte, amiért, ha vért, ha lelket váltva is, érdemes élni. Akárhogyan is, még most sem beszélt, szabadak leszünk. Ez suhant talán a szívébe inkább, mint sem az agyába, miközben megsarkantyúzta a mint. S a menetből egy sziklára kiállva jelt adott. Gyorsan! S nézte fürgeszemmel, mint Juhász, aki minden ürüt ösmer, hogy tódul népe át Európába. szívem, íglice. Aranyos lábú, églice Ahova te hajlasz, én is oda hajlok, íglice. Árok mellett jártónkba Tüske ment a lábomba Rajta kap, rajta kap Mindenhova belekap Églice szívem, églice Aranyos lábú iglice, Ahova te hajlasz, Én is oda hajlok, iglice. Árok mellett jártomban, Tüske ment a lábomban, Rajta kap, rajta kap, Mindenhova belekap. Kedves gondolom a New Brunswicki hallgatók fölismerték, hogy melyik együttes játszott és ki énekelt. A, elmondom a nem New hogy az Életfa együttes játszott, és az utolsó két számot Magyar ildikó énekelte. Amikor megnéztem a naptárban, milyen események vannak, van egy ilyen kis könyvem, a Magyar Történelmi Események napról napra, Miták Ferenc szerkesztésében, akkor ö, november 6-a, vagyis ma van, úgy tudom, november 6-a, a Habsburg háztrónfosztása van beírva ide, és nagyon meglepődtem ezen, azt írja, hogy 1921. november 6-án a Magyar Nemzetgyűlés nagy jelentőségi törvényt hozott, azt követően, hogy negyedik Károly, az utolsó magyar király két ízben is, 1921. március végén és októberben megkísérelte Magyarország trónjára vissza, visszatérni. A Nemzetgyűlés elfogadta Habsburgház trónfosztásáról szóló, 1921-es törvénycikket. Ebben kimondja, hogy a nemzet a királyság ősi államformáját változatlanul fenntartja, de a király szék betöltését későbbi időre halasztja. Tehát a Habsburgok tronfosztása nem jelentette a királyság végét, az államforma továbbra is a királyság maradt. Egészen 1946-os köztársasági kiáltásáig Zárójelben ez volt a királynélküli királyság időszaka 1920 és 1944 között. Horti Miklós töltötte be a kormányzói tisztet. Minden állami intézmény a Magyar Királyi címet viselte nevében. Korona és később a Pengő feliratán is Magyar Királyság szerepel. Ezek után megnéztem a Wikipédiában is, hogy... Hogy, hogy itt trónfosztás volt, erről nem is beszélünk soha, és euh, én úgy érzem, hogy, hogy ez nekünk megfelelne egy euh, Magyarország önállósodásának egy ünnepét. Tehát én nem értem, hogy november 6-a, az miért nem lesz egy ünnep, ugyanúgy, mint van, Angliába, Franciaország, Angliában nem, de Indiába, szóval szerte a világban independent, úgynevezett eh, függetlenséggé vállásnak az ünnepe mindenhol szerepel. És ezek után eh, a Wikipédia magyar lexikomba beírtam újra a Habsburg ház trónfosztását és ha hiszik, hanem azt írja ki, hogy ez, amiről én most beszéltem 1921-ben, ez volt a negyedik trónfosztás. Hát, na mondom, ez jól néz ki, még kettőt, még hármat el tudok képzelni, hogy 48-ban, és, és a szabadság szabadságharc alatt, tehát volt trónfosztás, de még több is volt, na, Mindegy, először hallgassunk újra egy dalt, egy őszi rózsadalt, amit a három plusz együttes játszik, amelyik a 80-as évek közepe felé, mindjárt megnézem, hogy a, ezen a nagy lemezen rajta van -e, nem látom a dátumot, de lényeg az, hogy ezek a lakodalmas rokkok, tehát amikor a magyar nótákat így a fiataloknak átzenésítették, akkor ez volt ez a fel, délvidéki, Szerbia területén élő, tehát Vajdaságban élő fiatal zenekar volt az első, amelyik ezeket elkezdte játszani. Most ebből fogom lejátszani önöknek, a Halvány Őszi Rózsa című, dalt nagy lemezről. De szomorú a nyár után sárga levél zizeg a fán. Az ősi szél, édes emlékekről mesél. Kis szobámban minden olyan egy üres, találok benn egy bus szívem, elnyitom a zongorát eljátszom a szívem dalát. őszi mondd el, hogy imádom őt a levány őszi rózsa miért nem jön sosem felém mondd el, hogy vagyok azt is, hogy meghalok ha ho szeret a lévány őszi rózsa meg a szívemet mondd el, hogy vagyok és hogy meghalok, ha más szeret. Alvány őszi gyógyít is meg a szívemet. Majd ha újra eljön, a nyár, Lesz majd a fájdalom, virág lesz majd a buszgalom. Halvány őszi rózsa, mondd el, hogy imádom őt. Halvány őszi rózsa, miért nem jön sosem felém? Mondd el, vagyok, azt is, hogy meghalok, ha más szeret. Alvány, őszi rósa, gyógyíts meg a szívemet. Mondd el, ha rag vagyok, azt is, hogy meghalok, ha mást szeret. Alvány, őszi rózsa, gyógyíts meg a szívemet! Kedves ott tartottunk, ugye, hogy négy ö, tromfosztás volt, Habsburg tromfosztás, ebből most már hármat ismerünk, és a legelső volt a kérdéses, amelyet 1620-ban volt a 30 éves háború első úgynevezett cseh szakaszában a magyar erdélyi seregeket az akkori erdélyi fejedelem Betlen Gábor vezette az osztrákok ellen az ő tevékenységének köszönhetően 1526 után először kerül sor hogy a Kárpát-medence komoly politikai tényezővé emelkedhetett Közép-Európában 1619 őszén Betlen és csapatai már Bécset fenyegették és 1620. augusztus 25-én aztán kimondták a Habsburg ház első trónfosztását. És a császári koronát elméletileg Betlen kapta meg. A török porta azonban a főúri rendek nyomására sok területen próbálták megkötni az uralkodó kezét, és ahogyan a Beszterce bányai gyülésen ezúttal sem fogadta el a koronát. Most én ezt egy kicsit részletesebben meg akartam nézni, és sikerült megtalálni a Gyöngyvér az Erdély Fejedelmek című kis könyvet, amelyet sebestén Mihály szerkesztett, és abban úgy találtam, ezt írja le a, a szerző, hogy, hogy Betlen Gábor vonakodott a fejére helyezni a koronát. Tehát nem az, hogy őt leutasja visszautasította visszautasítása sok vitára adott okot és akkor is azóta is a történetírásban legvalószínűbbnek látszik hogy akár csak Bocskai ő is úgy ítélte meg hogy a török kedvez, kedvezéséből kapott korona nem lenne Európa és a nemzet előtt legitim és a koronázásnak az ősi szeremóniája szerint az esztergomi érsek segédletével kell végbe menni aztán a királyságot csak az ország egy része ajánlotta föl, a török az ország szíve fölött uralkodott, még a nemesség nagy része Ferdinándot tartja királyának. Hát, és az amúgy is feldarabolt országot Betlen nem kívánta visszavinni száz évvel ezelőtti, ne felejtsük el, János király korabeli állapothoz, és az egész magyar király, Magyarság királya akart volna lenni. A Porta ezt nem tűrte volna, hogy betlehen egyszerre legyen Erdély és Magyarország királya. Már 19 decemberében figyelmeztette a követje útján, hogy Erdély a szultánok egyelméből való vazalusi állam, amely senki magának meg nem szerezhet. Annak felette két ország az egyesítése egyetlen uralkodó kezében olyan hatalmat teremthet közép Kelet-Európában, mely a félhold számára is veszedelmes, káros és nem kívánatos lenne. Én annyit teszek hozzá, hogy köszönjük az akkori erdélyeknek az eszességét, hogy ezt elvállalták, és nem hagyták, hogy a török elfoglalja egész erdélyt, hogy közép-magyarországgal együtt az a terület is hozzájuk tartozzon, hiszen így maradt meg a magyar nyelv, a magyar ember és a magyar történelem is. Kedves hallgatóink, most szeretnék egy zeneszerzőnek a két számát lejátszani, akinek pedig most, most volt a születésnapja, ha megtalálom ezt a, ezt a könyvemet, itt van, megvan, igen. Tehát Ábrahám Pál 1892. november másodikán án született, zeneszerző és karmester, a Bálaszavójban Havai Rózsája című operett nagy sikert aratott Magyarországon, Németországban. Jelentős még a Viktória című operettje számos filmzenét is írt, néhány művét megfilmesítették. Most először hallgassunk meg egy dalt. Ábrahám Pálnak a, a zenéjét és Tangolita, a Bálav Szavolyban című musicalből most így mondanánk, akkor operet volt, tehát az operetből hallják ezt a dalt. Kedves hallgatóink, az idő szalad, úgyhogy gyorsan elmondom még egyszer, hogy most a következő pénteken lesz a magyar protestáns bál, és jelentkezni lehet rá a New református egyháznál, 732-828-3165. Fontosabb bejelentések voltak még, hogy az amerikai-magyar alapítvány fogja a 49. NYU-al George Washington Award Dinert szervezni, és e, August, Molnár Ágoston, aki az alapítványnak 50 évig volt, vagy 55 évig volt az igazgatója, ő lesz az egyedüli kitüntetett. Ez nagyon nagy kitüntetés, mert máskor, mint mondtam, két-három embert tüntetnek ki, és e, a a vacsora jegyekért, ezt keresem éppen most, hogy hol van a, hol van a, a telefonszáma, ezt kihagytam az alapítványnak az irodájánál, megpróbálom fejből elmondani, 732 846 telefonszámon lehet a vacsorára jelentkezni. Még egy közeljövőben lévő eseményre hívnám föl a figyelmet, következő kedden, New Yorkban, a Magyar Házban, a 82-es utcában lesz a, egy érdekes előadás, ahol a Magyar Tudományos Akadémia volt, volt elnöke, fog Vizi tart egy előadást, hogy a magyar tudomány most 2011-ben hol áll a világban. Ez november 8-án, este 7.30-kor lesz a, a New Yorki Magyar Házban. Kedves hallgatóink, most szeretnék egy kis humort lejátszani, nem tudom, hogy mennyi időt állik le ebből. Ez is egy régi lemezről van, a hacsek és sajónak az egyik száma következik most. És utána valószínű, hogy már csak elbúcsúzok egy zenével, úgyhogy már most búcsúzom önöktől. Jövő héten Tudomásom szerint Hú, ha most Devecseri Tamás volt Vagy Ildikó következik Valamelyik a kettő közül De ha megnézik a Facebookot Akkor meg fogják látni Viszont hallásra Most olvastam egy újságban Hogy Alpár Gita jön haza Szőke szakállal. Mi? Oly? Alpár Gita jön haza szőke szakállal. Ne beszéljen megneveztette megneveztette Mit? A szőke szakálás, Kicsoda? Az Alpán Gitz. Hát hogy lehet egy lőnek takám? Hogy lehet? Nézze meg a feleségemet. Össze lehet téveszteni a Ferenc Jóskából. Becsület. Szakát. Mondja Jenci, egyet mondjon meg nekem. Hol születnek az ilyen hülye emberek, mint maga? Hol születnek, hol születnek? Miért maga, hol született? Aradom. Akar röhögni? Én is aradom. Ezt jó megkérdeztem. Na le. Képzelem, mennyi fürödheted maga ott a Marosba. Hol? Maros. Miért? Ott folyik arad mellett. Micsoda? Maros. Miért folyik? Mert folyó. A Maros? Igen. Ne beszélj a a Maros az nem folyó. A Maros az folyó. folyó. Sziget? Csak volt folyó. Hogy volt? Olvastam egy újságban. Már a Maros sziget. <gül> Mondja, nem fél maga attól, hogy én pankrációt játszom itt Mi Micsoda? Pankrációt. Tudja maga mi az. az olyan, mint a kecske. Jó, hogy megmagyaráztatok. Kecses, kecsken fogd, ahol érem. Érti? Nőbe. Hogy, hogy nőbe? nő? Nőbe szeretem a Kecses, keskeny, és fogom, ahol érem. Mondja, magának, semmi érzéke a sport iránt nincs. Nekem ez? nincs. Nekem nincs érzékem, én aki járok boxmérkőzések. Maga? Hát persze, most is voltam, vasárnap uram, gyönyörű volt. Az egyik versenyzőnek valami bőrbetegsége lehetett. Igen. Mikor kiirdeték az eredményt, azt mondták, hogy kiütéssel győzöm. Édes jó. Kidalgassó Jenci a sportról jut eszembe. Nagy öröm van oda az a nálunk. A kisfiam első lett a futásban. Nem beszél, mi volt a díj? Egy szép billikom. Mi? Billikom. Jó. Hány éves a maga, fiúr? 33. billikom köl neki. Rossz nevelés, én mondom. Fogadjunk, el. hogy maga nem tudja, miről van szó. Én nem tudom, már én is voltam gyerek, nekem is volt. Maga is futott? Aminek futni? Ott volt mellettem folytott. Ha vicceljen, hát ez úgy szép, ha nyeri. Hát én nem nyertem. Azért. Hát majd meglátja nálunk odahaza a kredenzőbe. Hol? Kredenzőbe. Ott van azért ez a minikon? Persze! És a szervizt hol tartják a nakkaslimot? Igen. Idehallgasson, Na. Ne ugrasson engem sokat, mert éppen elég bajom van nekem oda Mi bajom? Az egész családomat én tartom el rokon. Szegény sógorom ott van nálom már évek óta. Igen. Egy szegény kereskedő ember hat hónapja nem adott el képzelje egy pár Sejem haris Az semmi. Az én sógorom négy éve nem adott el Sejem haris Igazán? Mi a maga sógorom? Mészáros. Mács? Zárnak, a boltot bezárva, a falkot a állhalf, a bathám. a falkot a fes, a boltot bezárva, a pest. a a falkot <tiếng -lide ,ivent> a falkot a falkot a falkot a a falkot a a falkot a a falkot a Omega vestre hola has mudo vestre ha todo tal sol a so profes hola ya no se mordice este que hay no dudas y si estamos concho sucede offo a que la enge musa vestre patente no